És kezdjem csak hát. Mindennek előtte Hogyan tettem szert a kukorica névre? Kukorica között találtak engemet. Úgy ruházták rám a kukorica nevet. Egy gazdaember jó lelkű felesége. Amint ő nekem ezt sokszor elmesélte, Egyszer kinézett a kukorica földre. S ott egy barázdában lelt engem heverve. Szörnyen sikítottam, Sorsomat megszánta, Nem hagyott a földön, Felvett a karjára, És hazafelé ezt gondolta mentiben. Fölnevelem szegényt, hisz úgy sincs gyermekem. Hanem voltám neki haragos vad férje akinek én sehogy sem voltam ínyére. Hely, amikor engem az ottan meglátott, ugyancsak járták a cifrakáromlások. Engesztelte a jóasszony íj szavakkal. Hagyjunk kent föl apjok azzal a haraggal, hiszen ott kint csak nem hagyhattam vesztére, tarthatnék-e számot isten kegyelmére. Aztán nem lesz ez a háznál haszontalan. Kednek gazdasága, ökre és juha van. Ha felcsuporodik a kis Isten adta, nem kell kednek bérest, juházt fogadnia. Valahogy, valahogy csak ugyan engedett, de azért rám soha jó szemet nem vetett. Hogyha nem ment a dolgom maga rendiben, meg, -meg ő, amúgy istenesen. Munka s ütlek között egykép nevelkedtem. Részesültem nagyon kevés örömekben. Az egész örömen csak annyiból állott, Hogy a faluban egy szép kis szőkejány volt. Ennek édesanyja jókora sírélet lett. Édesapja pedig vett más feleséget. Hanem az apja is elhalt nem sokára, így jutott egyedül mostohanyjára. Ez a kis leányzó volt az én örömen, az egyetlen rózsa tüskés életemen. Be tudtam is őt szeretni, csodálni. Úgy hívtak minket, hogy a falu árvái. Már gyerekkoromban, hogyha őt láthattam, egy túrós lepényért látását nem adtam. Örültem is, mikor a vasárnap eljött, és vele játszhattam a gyerekek között. Hát, mikor még aztán sihederré lettem, és ízegni mozogni elkezdett a szíven. Csak úgy is voltam ám, mikor megcsókoltam, Hogy a világ összedőlhetett miattam. Sokszor megbántotta gonosz mostohája. Isten neki azt soha meg ne bocsássa. És ki tudja, még mit el nem követ rajta, Ha fenyegetésem zabolán nem tartja. Magamnak is ugyan kutyául lett dolga. Belefektettük a jó asszont a sírba, Aki engem talált, és aki mondhatom, Mint tulajdon anyám úgy viselte gondom. Kemény az én szívem. Teljes életemben nem sokszor esett meg, Hogy könnyet ejtettem. De nevelő anyám sírjának halmára, Hullottak könnyeim zápornak módjára. Iluska is, az a szép kis szőkeleány, Nem tettetett bútolfakat sírva halmán. Hogyne, az Istenben boldogult jó lélek, Kedvezett, amiben lehetett szegénynek. Nem egyszer mondta, hogy várakozzatok csak, én még benneteket összeházasítlak. Olyan pár válik is ám ti belőletek, Hogy még? Várjatok csak, várjatok, gyerekek. Hát, hiszen vártunk is egyre keservesen. Meg is tette volna, hiszem, az egy Istent, Mert szavának állott ő minden időbe, Ha le nem szállt volna a föld mélységébe. Azután hát aztán, hogy meghalálozott, a mi reménységünk végképp megszakadott. Mindazonáltal a reménytelenségbe úgy szerettük egymást, mint annak előtte. De az Úristennek más volt akaratja. Szívünknek ezt a bús örömet sem hagyta. Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, Annak következtén elcsapott a gazdám. Búcsút mondtam az én édes iluskámnak. Keserű érzéssel mentem a világnak. Bújdosva jártam a világot széltére, Míg nem katonának csaptam föl végtére. Nem mondtam én neki az én iluskámnak, hogy ne adja szívét soha senki másnak. Ő sem mondta nekem, hogy hűséges legyek. Tudtuk, hogy hűségünk úgysem szegjük mi meg. Azért, szép királyány, ne tarts veám számot, mert ha nem bírhatom kedves illuskámat, nem is fogok bírni senkit e világon ha eltfelejtkezik is rólam halálom.